Dankie Johan, morgen allemaal van julle Kom ons, blijf ons samen na Psalm 149 toe Psalm 149 Hy sê, by vers 1, hy sê Halleluja, sing tot eer van die Heere een nieuwe lied Sy lof in die vergadering van die ginsgenote En terwijl ons nou daar is Ek wil in jou harte ding le En dit is om by, by die plek te kom van een nieuwe lied in jou hart. Par tykje net is, is het asof die heren Deerbreek in ons levens En in daai deelbraak geef ons een nieuwe lied Al is het een oud lied wat ons met een nieuwe begrip Sing Maar ons sing vanmorgen van die nieuwe lied Ek wil hy, jy moet verstaan waar oor dit gaan En dan gaan ons sommer terwijl jylle daar is Gaan ons na op salom 133 toe Wat sê, hoe goed en hoe mooi is het As broers saamwoon in eenheid Saamwoon beteken in eenheid So, het, ons gaan sommer Dit, dit deertrek Eh uh, en dan, dan wil ons die, die morgensang sing, ek, ek loop nou sommer net met jylle so'n pad dier vanmorgen oor, oor wat, wat ons alles in ons lof vir die heren het, en uh, nou sê en daar vir my, die mense weet nie wat dit beteken nie, want die woord sê daar die lof is my eerste skrede nou skrede vir jylle, ons het nie weet is die die eerste tree wat ek gee, boord Godse lof te wees dit is wat ons singt vanmorgen, right is jylle, is jylle by ons, so ek Ek wil vir jou vraag. Um, ons het nou die aand, nie ons nie, ek was hier nie, maar Het een kostbare aand, gehad met die lofprysingsaand. En as jylle op jylle pamfletjie sien, ons wil dit volgende sondag aand weer doen. En uh, toetou, P.W.L. is slim genoeg gewees om ons lach jylle gaf te sit. Want jy sien per keer, ty keer moet ons ontdek wat het is, as, ons, as niemand my nie kan sien, dan is ek nie meer self en dan kan ek somme net laat los, en ek kan net die heren loof, soos hy geloof wil wees, of so wat het behoor te wees. Die, die ou wat die meeste daarby ek krij, ah ek is ek. Want as ek hier kan loskom, dan kan ek in rust kom. So ek sê in julle vanmorgen, saam met ons sommer net, die woord in die tyd, en die, en die woord en tyd en lof, met die heren te geniet. Vader, ons dankie vir die voorrecht wat ons het om saam te wees en, en in syk omstandighede, jy te kan aanbid, jy te kan loof, vir die onmeetlikheid van die grootheid en die goedheid. Heere, ons, ons het nie taal of stem, om recht te laat geskiet aan wie hy is nie, maar, maar dankie dat hy ons harte sien, en dat hy weet dat daar een oprechtheid te waarderen in ons harte is. En Heere, waar dan nie, waar dit nog net een riempie vir ons is, of net een liedje is wat ons sing, Heere, ons wil ons wil dit omdraai, ons wil dit een nieuwe lied maak vanmorgen, en uit ons harte, die lof en die verkondig aan mekaar vader, ons besef ons kan nie nie groter maak nie as wat die is nie maar jyre, ons kan ons eie denk, ons eie gemoed, ons eie harte, kan ons overtuig van hoe groot ons eer in Jesus naam Amen, kom ons dan en loof ons jyre sal He is my heart, the recordness, he, he let my, he my heart he Let's go so peace? peace and let's go. waar ons wil wees thuis. thuis waar ons hoort thuis by u dankie dat ons verewig welkom is by u dat u eens en vir altyd die voorhangsel geskeer het dat u eens en vir altyd die woning by ons kom maak het dat die eeuwige koninkryk al reeds 2000 jaar gelede begin het. En dat ons vandag die voorrecht het om in die voortsetting daarvan te leef, die volheid van die heerlijkheid daarvan te geniet, elke dag. Die lewe en oorvloed wat hy vir ons bestem het. Ons aanbid hy, on ons eer hy. En ons wil lof aan hy naam bring want hy is ons lewe, buiten nie, het ons niks, al vind ons so baie goeders daar buiten, wat competeer en plaasvervanger sal wees, vir wie hy is, my vader nie een kan nabij kom, by hy nie, ons eer hy vermoorde, in Jesus naam, Amen. As iemand een woord het, sal graag luister daarna. Moorra, Daniel het so twee weke terug die volgende gesê in die gemeente, laat het wees soos jy gloe. En ek is uit met die wind, uit my maag uitgeslaan, want ek het gedink as ons met leef soos ons gloe, ek nou dan weet ek nie of ek het gaan maak nie. En die volgende oogend krijg die volgende oor my cell as jy glo soos jy leef en jy glo nie, dan het jy nie kracht en gesaag in die heren nie. En, um, so loop ek vir die afgelopen twee weke al met dit in my hart. Ek is besig om bykie verder te studeer. Ek weet nou nog nie hoe kom het ek dit gedoen nie. Maar, um, dit is examens en dit is praktische examen en het gaan een bykie wild in my huis, stand stil en, nou moet jylle weet hoe glo en leef ek op, op die oomlik. En, deel van ons examen is om, uhm, die assesserings wat ons doen, op te neem. En dan kyk ons docenten na die assesserings, maar jy sit nou by, so jy sit en kyk, hoe jy hierdie goeders doen. En toe ek daarna kyk, toe roep ek vir Tom te vraag, vir mys jy met hierdie vrou getrouwd, want daar is klomp goederkies. En die heren vat vir my hierdie week op een pad, waar ek na hierdie goed moet kyk en ek moet sien hoe werk ek met ander mense. Hoe ek sit en ek denk ek weet. Hoe ek sit en ek denk, maar ek is so bezig met hierdie ding, En ek is nou so vol kennis, en ek is nou so oudlik, dat ek vergeet dat ons nederig is voor die Heere. Dat ons aanstelling kom nie van mense af nie. En veroogend toe ek raad, toe sê ek Heere, ek het, het hier die ding in my hart om te gaan sê, maar ek weet het staan, ewerste, maar ek kan nie lekker onthou waar nie. En toe ek daar gaan sê, en ek maak my Bible oop, toe maak jy Heere dit vir my oop op 2 Korinthus 3, vers 3, daar staan, Omdat jylle duidelike brief van Christus is dier ons dienst berei, geskrywe nie met ink nie, maar met die geest van die levende God. Nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart. So een vertrouwe het ons dier Christus by ons, by God. Nie dat ons uit onszelf bekom is, om iets uit onszelf te bedink nie, maar ons bekomheid is uit God. As ons hier die bekomheid vat wat God vir ons invest het in ons harte dan moet ons onthoud, daar waar jy is, daar waar jy leef en werk, is nie omdat jy aangesteld is door mensen nie. Het is nie omdat jy eeuwere brief geliaseer het wat sê, jy krij hierdie werk omdat jy so oulik en goed is nie. Jy is aangesteld door God, en God het jou aanstellingsbrief op jou hart geskryf. En as ons denk net hoe mysing gaan het wees, as ons allemaal vanuit dit gaan begin leef, dat ons aangesteld is van God is daar waar ons is, wat sy resultaat gaan ons krijg? met ons beroepen, met ons lewe, met ons aanstelling as mamas en papas. Wat so ongelooflike kinders gaan ons vir die koninkryk groot maak. So daar waar jy sikkel, al die studenten, ek het nie respect vir jylle gekry. Daar is net een meneer, dat die ABC meneer, apply bottom to chair. Dat is die enigste meneer hoe jy dier het kom. Maar ek het niewe moed. So daar waar jy sit en jy leer en jy wonder, wat maak ek? Want daar jy is aangesteld dier God. Ek snel onder opdracht jy wel raarig nou nie wees, maar nou s'n kie. Jan wil graag, ek moet somma net bykie my die gemeente ding vannacht deel. Ek dink dis wat in sy hart is, ek het die naweek by die vrouwekamp in Heidelberg ook gedeel. En ons is so bewus in die relase tyd van, ons het nou gesing ook van, die eenheid in die geest en die enigste plek waar eenheid in die geest raarig nodig het om plaas te vind, is in my. En Ons lichaam is die tempel van Godse gees, so ons lichaam is die huis waarin ek woon, Henda, met my persoonlikheid en met my wil en my kese en my intellect en my emoties en alles, maar saam met Henda in hierdie tempel woon Godse kostbare gees. En die woord sê vir ons in Matthies, a huis wat verdeeld is, kan nie staan nie. Koninkryk wat in homself verdeeld is, sal vernietig word. En die koninkryk van gods binnen ons, sê die woord. En ons is sy tempel. So, die eerste plek waar verdeling in ons plaas vind, is binnen ons self. En ek besef net, dat dit die plek is waar die vijand ons aanval. Nou, die vijand kom net met leens, want hy is een leenaar. Hy verdraai en hy kom dier mense, ondou hy tot die slang mis, of sy lijf misbruik, nie. Uh, hy moet dier iets of iemand werk. So, uh, hy kom en hy kom verdraai ons visie met dit wat ons in die vlees aanskou. En wat ons dan doen is, ons bedink dit wat ons sien en wat ons hoor. En wat dit doen is, dit bring een verdeling in ons. Nou, jylle ken die prentjie, weet nie, het werk maar net vir goed om het te sien. Daai prinkie, wat Jan baie keer teken, wat vir ons sê, dit is ons lichaam, dit is wie, en daar is my intellect, my emoties, my besluiten, my keeses, en hier kom woon Godse geest in ons. Nou, hier sê die vir ons, is die woord van God, is skerper, is die twee zwaar, en ek dink is die breers vier, twaalf. 4, 12. Die woord wat indring, hier is tussen hierdie scheiding. Hy kom in hierdie scheiding, hoe kom? So dat hy Godse geest, saam met Godse woord, my denken wil vernieuwe. Je sien, en in, in hierdie denken van ons, is baie leens. En wat Godse begeerte is, hy het begeerte, om eenheid hier te kry. So sy geest kan begin, door vloe, door sy woord, om ons denken te vernieuwe. Nou, ek het dit al vir die geteken, maar laat ons dit maar weer vastmaak. Wat gebeur? Ons sit met ons omstandighede. My skoma, of my man, of my tiener, of my finansies, of die daal van weer wat door ons gaan. Al die probleme wat na ons toekom, wil hier die gedagtes van ons besit wil dit infiltreer, so ons met hierdie goed bezig is. En al wat gebeur is, ons sielste mens, dit soos een man denk, so is hy, dit waarmee ons bezig is, hierdie, word een. En daarin bedink ons vlees, vrees, al hierdie goed, nou ek wil dit veel is gauw goe lees, en hy het ook gisterend, maar dit weet ons gepraat al oor. Romeine 8 vers 5, jylle kan dit so my neerskip reis gaan lees, jy kan eindelijk alles daar lees, maar 5 sê, want dit wat vleeslik is, bedink vleeslijke dinge, maar die wat geestlik is, bedink geestlikke dinge. Vers 6, want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die Gees bedink is lewe en vrede. Hy sê ook vers 7, omdat die wat die vlees bedink, dis vijandskap tegen God, Vers 8, en die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Jylle is echter in die vlees nie, maar in die gees, as namelijk die gees van God in jylle woon. Gaan lees om al die. Vers 11 sê, en as die gees wat Jesus uit die doodheid opgewek het in jylle woon, sal hy wat Christus uit die doodheid opgewek het ook jylle sterflike lichaam inlewend maak. Wat gebeur hier? As ons vlees bedink, en die vlees begin bedink, beleef ons die vlees en die aanslag van die vlees word so groot, dat het my hele leven dikteer. As dit gebeur, verdeel ek hier die huis. Die oomliks ek hier bezig is, verdeel ek die huis, en die huis kan nie sta nie. Die Heer het een begeerte vir ons, en dit is, dat ons hier in eenheid sal wees dit beteken dat ons in die gees sal wandel en leef. Vanuit die gees gaan ons lewe in vrede beleef. En Godse gees gaan ons denken so begin infiltreer dat al beleef ons die goed mense, dit vat nie dit weg nie. Ons is in een gebroeke wereld. Ons gaan aansla beleef. Dit is maar so. Dit vat nie dit weg nie, maar wat gebeur? Godse gees vloei, omdat ons die woord bedink met ons denken, vloei Godse gees, en wat gebeur, uitstorting van Godse gees vind plaas, die dooping van Godse gees vind plaas, en wat die kracht hiervan, die opstandingskracht van wat Jesus uit die dood het gewak het, die heilige gees, wat Jezus uit die doodheid opgewek het, en om met kracht verklaar het as die Seen van God, woon in elkeen van ons. En hier die gees het een begeerte, om ons so te vernieuwe, so dat dier sy krag oorwinning sal kom in elke facet van ons leven. Dan vloei gesag uit ons leven uit, so ons hier die berge kan aanspreek, so dat ons die gezag kan uitoefen en dat hierdie goed nie verder ons eenheid en die salving van Godse geest stel nie. As die vijand kan recht om eenheid in jou huis, ek praat nieers in die huwelike nie, ek praat nieers in die gemeente nie, as die vijand kan recht om die eenheid in ons huis te stel, dan stop hy die vloei van Godse salving en sy kracht in my lewe. Vele wat word ek? Ek word met die geest van die Heere in my, een slaaf van my omstandighede, en ek laat toe dat my omstandighede in my lewe bepaal, en nie wie binnen in my woon nie. As ons net eers eenheid kan kry binnen ons lichaam, dan is die volgende stap eenheid binnen my hevelig. En as die volgende stap, eenheid in die gemeente. Besef jylle, as ons as gemeente een is in gees, eensgesind in Christus, in die salving, sê ek vir julle, ons sal nie staan in hierdie plek om God te loof nie, ons sal op ons aangesig le voor die teenwoordigheid van die Vader. Dis Gods hart. Dan kan geen duisternis stand hou nie, want hier die licht wat in ons is, verdrijf alle duisternis die uitdaging vir ons is wat bedink ek hier bedink ek vrees, bedink ek teenstand, bedink ek ek is nie goed genoeg nie bedink ek negatieve goed dan verdeel ek self my lichaam maar jy kan die oomlik wat jy dit ontdekt het net so omswaai en sê hier al voel ek minderwaardig Heere, al voel ek oorrompel dier my omstandighede, roep ek die naam uit in my lewe. is die koning van die konings. En elke knie sal buig en elke tong beleid dat hy die Heere is. Die Heere maak ons eisterpilare in sy woon. Ons is nie riete wat dier wind rond gegooi word nie. Vestig jou hart. Vestig jou denke in Godse hart vir jou. En jy sal sien, wat er kracht, die opstandingskracht, wat Jesus in die doodheid opgewek het, in jou leven en binnen jou omstandighede manifesteer, moet het nie stop nie. Koester die woord sê, bewaar jou hart boe alles. Want vanuit jou hart is die oorsprong van die leven. Wees voorzichtig wat jy denk. Hoor wat jy sê, dan weet jy wat jy denk kry jou gedagtes onder Godse woord en gees in, so dat die eenheid is in jou lichaam, so dat Godse saafing dier jou leven kan begin vloei. Ek sê julle daarmee. Daai is een kese wat hy elke dag moet doen. Weet soos wat ons gekies het om die woord te vat, soos het een kese dat ons elke dag, wat ons elke dag moet maak, is wat bedink ons, wat laat ons toe in ons gedagtes, Jy weet, ek lees hier so weer in Markus ook, wat, Markus 11, daar waar Jesus in die tempel ingaan, en hy jaag die mense uit die tempel uit, en hy sê vir hulle, weet julle nie, dat dit is een plek van aanbidding, dit is die plek van my vader, waar my vader aan bid moet word, en toe hy van die huis praat, en dan kom aan dit, hy sê, maar julle maak van dit een, een roverspelonk, jy weet, en dit is precies wat ons doen met ons gedagtes ook, besef vir ons, dat ons ons gedagte wereld een roverspelonk kan maak, op, op die te focus wat, wat hy van gepraat het na, nou. So, en dan geef ons, in Johannes praat nie wat ek daarvan, Johannes 16 daarvan in 24 rond um, kom ek lees goed af julle wat hy sê daar Johannes 16 24, hy sê, tot nou toe julle my niks in my naam gevra nie hy sê, bid en julle sal ontvang so dat julle blijdskap volkome kan wees nou die bid, sê ek, is om in om eenheid te kom met God dit gaan nie oor weet om, soos wat ons laas zondag ook gesê het om een lijst van goed te noem met God nie maar het is om, om rechtig voor om te kom en in te gaan en gemeenskap te heen met om, hy sê dan sal jylle blijdskap volkomen wees en hy, en hy verduidelik het so mooi in Jesaja ook ek lees het ook in week in Jesaja Jesaja 12 soos daar naartoe kan blaai, want dit is so kostbaar om tyd saam met God te spandeer het is so belonend nee. <laughs> en ek wil as een mens eerst daar was en dan wil een mens daar blij, jy wil die weggaan. daar nie soos Joosja ook, jy weet toe, in die tent van samenkoms was, dat uh, Mooses is al uit, maar Joosja bly sit, Jesaja 12 daarvan vers 3 af, en hy sê daar, en jylle sal waterskep met vreegde, uit die fontein van huil, is dit nie die fontein van huil wat binnen in ons is nie, hy sê, en ek sal in die dag sê, dankie die Heere, roep sy naam aan, maak sy dade onder die volke bekend, verkondig dat sy naam hoog is, Hy sê, psalm tot eer van die Heere, want hy het heerlijke dinge gedoen. Laat het bekend word op die jylle aarde, jy genebel, oe inwoners van Sion, want die Heilige van Israel is groot in jylle midde. <laughs> Je sê, ons is so gekreik, um, dit, dit, dit, dit is ons rol. Je weet, ons hoef het nie op die straathoeken te gaan verkondig nie, maar dit is die vreugde, die fontein van levende water wat ons saam met ons draag. So, en dit kan alles gespoil word, soos wat Hendra sê, dier verkeerde goed te bedink. So, dit begin daar, dit begin, dit begin absoluut by die kese, wat ons elke dag moet maak, oor laat ons nie toelaat nie, want jy weet, soedra die korante oopval, in die winkel waarin jy instap, jy sê die hoofberichte, of jy sê die radio aan jy hoorgoeders, of jy kom in gesprek en jy hoorgoeders, dan moet jy die kleine mind opgemaak hee. Jy weet, dis nie dan die tijd vir kese nie, dan moet die kese klaargemaak gewees het. So, ek sê in julle, om die rechte om te kies vir Godse gedagtes Van mooi en rein en Wat getuig van, van die fontein van levende water Baie dankie vir julle inzette Dankie vir die voorrecht om hier te wees Je weet elke keer as ek en Henda Een week of so weg was en, en ons kom terug En kom ons weer huis toe En Dit is net amazing om hier te kan wees Ek is hier so dankbaar vir die voorrecht wat ons het Om, om hierdie familie te wees Ek het vanmorgen een kort woord. Julle hoef het nie na te slaan nie, julle ken het julle kop uit. Al in 23 vers 1 sê, Ees my herder, ek kort niks. En hierdie woord het my begin grijp die afgelopen tyd, omdat ek ontdek het, wat het is om niks te kort nie. En dat ek julle verduidelik hoe dit al die tyd met my gewerk het. Dit het so gewerk. Ek sing, want dit is een moos lied wat ons goed ken, so hoef om nie meer te, die boorde sit nie, sken om uit. Hier is my herder, ek hoort niks. Dis wat ek sing, maar hier binnen in sê ek, ek moet net nog eerst gauw gezond word, en dan moet ek hierdie transakcie afhandel, dan moet my finansies uit wees, en my kinders moet nou dier universiteit kom, en hierdie probleem, hierdie moeilikheid, dat ek met hierdie ouwe het, moet ek recht krijg, maar hier wil ek moet in plek wees, dan hoort ek niks nie. Is dit nie so nie? Is dit nie wat ons doen nie. So ons sing listiglik, ek kort niks, maar ek kort die klomp goed. Nou sê vir my, wie van julle sit hier en sê, ek moet nie nog in dit kla oes nie, ek moet nie net my studies nog kla maak nie, my wil ek moet nog in plek kom, my kinders moet nog uitgesorteer word, hier is nog a paar ding in my leven wat moet recht kom, ek kort niks nie, zodra die goed in plek is, gaan ek niks kort nie. Maar jy sien, daar is iets, wat ons moet raak sien hier, van wat het beteken om niks te kort nie. Om niks te kort nie, is om op die plek te wees, waar hierdie goed nie my saak maak nie. Dit beteken nie, my huwelik is uitsworteen nie. Dit beteken nie, my finansies is in plek nie. Dit beteken ook nie, dat die geneesing al gemanifesteer het in my lichaam nie. Dit beteken nie, dat daar nie nog processe is aan die gang nie. Maar hier wat ek nou is, hier kort ek niks. Je sien, as jylle na hendase model kyk vir morgen, dan sien ons, die beginsel van hierdie model is, dat Godse gees wat in ons woon, die volheid van die Godheid wat lichamelik in ons woon, is onveranderlik. Hy is gister en vandag altyd die sel. Reg. Geen skadewee van ombekeering nie. So, as my omstandighede verander, as my, as daar een krisis in my huwelik is, of daar is een krisis in my finansies, of daar is een krisis in die politiek, of daar is een krisis met my bezigheid, verstaan jy, of met my lichaam, in gezondheid. Enige iets wat my aanval, wat het die skrif gesê? Wat het Paulus uitgeroep? Hy sê, wie sal ons sky van die liefde van God, wat daar Christus Jesus is? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of naaktheid, of gevaar of zwaard? Jy sê, dis al hierdie anvechtinge, wat van buiten kom. Net terloopsne, kyk waarmee die vijand ons een rat voor die oog gedraaid, vir so lang, vir so lang, het godsdienst vir ons kom sê, dat hierdie goed is goed wat God na ons toe bring, of God oor ons bring of toelaat, om, om wat te maak? Om ons beter te maak? Om ons uit te toets? Om, om ons te straf? Nou weet ons mos, God het ons perfect gemaakt. Hy het die werk afhandel. Jesus het uitgeroep, dis volbring aan die kruis. Hy het ons volmaak herstel, hy het ons geheilig, gereinig, sonder vlek of rimpel, sonder gebrek voor God gestel, wat, jy kan nie beter, is dit nie. So daar is niks vir God oor om iets aan ons te doen nie. So die leen van die godsdienstbedeling is nou in die bed gesit. Hy kan nie meer die effect op ons en nie. Daarom kan ons nou die woord bring. Want jy sien, die leen het hier in die woordse plek kom le. Voor soveel jaar in my leven het die leen van godsdienst, luister mooi, jylle my mooi hoor dat ek dit dag dit sê, het die leen van godsdienst die plek van die waarheid ingeneem en daarom kon Godse gees wat binnen my was, kon nie deerkom nie. Godse geest wat in my was, het gestaan en klop te vergeefs. Ek kon nie die deur oopmaak nie, want ek het hom beskuldig vir die goeders wat in my omstandighede le. Maar nou is het nou voorbij, prijs deur. Ek denk nie, ons hoef daarover verder te praat. Dit klaar. En nou ontdek ons woord. Maar ek sê verlede week by die kamp vir die vrouwensdaan Heidelberg, ek sê, as jy naar die bybel kyk, dan moet ons een ding verstaan. Ons het vir mekaar gesê, die bybel is nie die woord van God nie. Die bybel bevat die woorde van God maar die boek bevat die woorde van Satan ook. Maar as ons na die boek kyk, as ons om wil recht verstaan, moet ons verstaan, dat die geest van die professie is die getuienis van Jesus Christus, en dat Jesus Christus die persoon is, die spulpunt is waarom die totale skrif, alles wat geskryf is, draai. Die hele Oud Testament is een profetische verklaring, is een profetische woord wat daai op die kruis. Die hele Nieuwe Testament is die verwysing na die vervulling van die profesie van die oud-testament in die kruis. Daai kostbare skrif hier nou vir ons in, in Jesaja 12, hy sê, ek moet dit net weer vir julle lees. Ek wil om net mooi optel, dit is, ek wil net vir jou wees, hoe het jy nou nodig om skrif te verander? Omdat die skrif het nou in vervulling gekom, so jy moet nou aanpassings maak in die boek. Hoor wat sê, hy sê, julle sal waterskep, met vreegte uit die fonteine van Heil Waar die fontein nou? Hy sê, die een wat drink van die water wat ek om sal geer, het sal een fontein word, wat opspring tot in die eeuwige lewe. Strome van levende water sal van ware vanuit sy binneste vloe. So sien die fontein van huil is binnen in my. So ek en jy, hier nie, luister mooi, dit maak nie saak wat jou omstandighede vanmorgen is nie. As jy kind van God is, is die fonteine van Heil is hier, en hierdie fontein is onder druk. Die Heere sê, ek sal met ongeduld waag om jou genadig te wees. Hy sê, met jaloersheid begeer die geest dat in ons woon, dat ons net hierdie deur oopkry, dat ons net die deur oopmaak, en om toelaat om het ons maaltijd te hou, so ons kan drink met vreegte uit die fonteine van hyl. En dan sê hy, psalm sing tot eer van die Heere, vers 5, want hy het die heerlijke dinge gedoen, laat het bekend wees op die hele aarde, jy geen hebel oor inwoners van Sion. Sion praat van die, van die gesag, nee. Hy sê, want die heilige van Israel is groot, nie in jylle midde mee, Die heilige van Israel is groot binnen in julle. Hoor die die verskil? Hy is nie meer in ons midde, hy is in ons midde ook. Maar hy is baie meer as in ons midde. Hy is nou binnen ons. Die volheid van die Godheid woon in Jesus, te gamelik in julle, het die volheid in hom. So sien julle van waaraf kom dit. En daarom as ons hierdie ding raak sien, want nou, nou is die punt. Kort jy niks. Het jy by die plek gekom, waar jy niks kort nie. Hy sien, ons kan praat oor die woord en ons kan praat van God of ons kan dit wees. Jesus sê, ek het gekom dat jylle leven kan hee en dit in oorvloed. Die oorvloedslewe leen nie in ons omstandighede nie. Die oorvloedslewe leen nie in die kanselering van die krisis in my gezondheid, die krisis in my bezigheid, die krisis in my finansies, die krisis in my huwelik, die krisis met my familie of in die gemeenskap nie. Die lewe en oorvloed leen die verhouding met die fonteine van Heil. Dis die lewe en oorvloed. daarom dat Paulus hierdie ding sê, hy sê al vergaan die uiterlijke mens ook, die innerlijke mens word dag na dag vernieuwe. Hy sê al vreet hierdie goeders aan die uiterlijke mens, hierdie goede wat die geteken het, al maak dit een appel op die uiterlijke mens, hy sê nogthans word die innerlijke mens dag na dag vernieuwe. Die Murevertaling stel het mooi, hy sê, hy sê as dit, dit dan so kwaai word van buiten, then we escape within. Ons het een ontsnaproute, ons het een interne ontsnapping, as hierdie goed dan van, like of het my gaan oorweldig, het ek die geleentheid om te ontsnap in die verhouding in. Want in die verhouding, die verhouding is die leven in oorvloed. Jy sien, die sekulare wereld het vir ons by die punt gebringe dat ons alles meet aan ons omstandighede. En omdat ons omstandighede nie recht is nie, stel ons die leven en oorvloed nou net uit, vir die klein stukkie nog. Jy sien, en as jy mooi kyk, en het lyk van jy daar oor nog nie by jou na geluister, ek het nog net by Daniels in gekom, wat my vrees ek het, so ek sal hierdie week jou nou hoor. Uh, klink my, jy het bykie oor gebed gepraat, as ek by... Oké, okay, mag ek ook maar ook oor gebed praat? Oké, okay. goed. So, nou kom die ding by gebed. Kyk wat het ons gedoen met gebed. Gebed was, God was ver en ek, God was daar boe en ek was hieronder. Ek wil nou vir jy net waar ons vandaan kom, nee. En ons het geroep na God toe, jylle onthou die beeld van Mooses, wat by die rooie see was, en geroep het en sê, jyre wat nou? Wie sê, jy gip na daar achter ons, jy sê voor ons wat nou? En wat antwoord, jyre? Sê, wat roep jy na my? nou Wat roep jy na my? ou die Heere, maar verstaan hy nie wat die krisis is hierdie ous in nie? Die Heere sê, dink jy dat hierdie krisis waarin hierdie ouwens is my verander het? Wat roep jy na my? Skep vir jou vanuit die fonteine van hy. Hy sê, maak op die seee so sien jy, die oorwinningslewe, die Sion lewe leef van hier binnen af. Daar is nie ander plek af voor nie. Dit is wat ons het gaan kry. En daar met ons die misvat gehad, want ons het die koninkryk van God in sy gerechtigheid gesoek. Iets wat ons 2000 jaar gelede gekry het. En so lang as wat ons gesê het, soek jy is die koninkryk van God in sy gerechtigheid. Ondou hoe Jesus het gesê het, was het voor die kruis. Was oud testament. <lacht> oud verbond. Hy sê, soek, en as jy kry Nou soek ons nie meer nie, ons red gekry. Hy sê, gebruik wat jy het. <laughs> Hoe het die verskil? Hy sê, want Godse geest bedink lewe en vrede. Nou, ons moet iets verstaan. Besef jylle al die aansla, wat in my omstandighede lewe, is wat? Dis die dood. Want Paulus het gesê, dat die sigbare dinge is tydelik. Maar die onsigbare, die fontein van Heil wat binnen in my is, hy sê, dit ewig. Ok, so die sigbare dinge, die dinge wat uit my omstandigheden uitkom, sê hy, is van voorbijgaande aard. Hoekom? Omdat as ek drink uit fonteine van heil, dan moet daar iets gebeur. Omdat jylle Jesaja, die die uitspraak gemaakt, Jesaja 44, 20, het gesê, Ek delg jylle oortreding uit, soos een neewel, en jylle sondes soos een wolk keer terug tot my, want ek het jou verlos. Hoor jy die, die profetiese woord, die profetiese woord sê, bewys na die kruis, hy sê, ek het jou oortreding uitgedaag en jou sonde is soos een wolk, soos een neewel en soos een wolk, hulle is nie meer nie. Hy sê, daarom kan jy na my te terugkeer, want hulle kan nie meer een scheiding tussen ons maak nie. Maar, ondou nie, nou gaan ons een stap aan met sonde. Ons kyk na die woord sonde en ons sê, wat beteken sonde? Sonde? Jy sien, al die jare was sonde vir my doodslaan ergbreek en steel en rook en, en drink en vloekiewe, daar jy klappe, goed, goed, goed, dit was die sonde. Toe kom ek achter, nee, dit is net oortredinge, dit is eindelijk het symptome van die siekte. Sonde is om Godse plant te mis, die woord Amartia of Martia wat beteken to mis de maak. Nee. Maar toe, as jy die woord sonde opbreek, dan krij jy twee woorde, H en Meros. En H beteken nie. Negatief nie. Meros beteken portie. Jou deel. Jou erfenis. Dit wat in jou behoort. Met andere woorde, om nie jou portie te heen. Om nie in jou portie te staan nie. Dit is waar julle waarkom sonde vanaan toe mis te maak. Nou kijk mooi, al hierdie omstandighede waarvan hen daar praat, wat die eenheid in die huis wil versteer, hierdie is een aanslag tegen wat? Tegen ons verhouding. Ons het gesê, wat was die rede waar die vijand gekom het met sy aanslag tegen Job? Om Job dood te maak, om sy kinders dood te maak, wat alleen met dode kinders maak? Die skrif sê, moe nie om vrees wat die lichaam kan doodmaak, en daarna niks kan doen nie. Je weet die ouwens dink, die ouwens wat een dag, jy weet in die ouw concept van hemel en hel, hy sê die ouwens, wat die hel toe gaan, die duivel gaan daar staan met die virk gaan hy jou draai, luister, hy gaan saam braai, Verstaan jylle wat ek probeer sê in die ding? Ek gebruik het net as een beeld. So, hy sê niks man, hy het nie een punt hier te maak nie. Wat ons moet verstaan is dit hy wil net, hy kan nie met Jobse kinders of met Jobse vee en goed iets doen nie. Hy het één ding in gedachte. Hy moet verhouding stel. Want sy verhouding gestel het, dat hy die leven in oorvoet gestel. As hy leven in gestel het, het hy verdeeld huis skep. En daarom is die aanslag wat die vijand die die godsdienst tegen ons geloods het vir 2000 jaar is om God die agressor te maak. En nou dat ons besef het, God is goed. En God het net goed in gedachte vir ons. Nou sien ons die skrif in een totale, totale ander perspektief. En nou verander ons gebedslewe. Ons gebedslewe is nou nie meer, Heere, geef ons nie, ek het die seling altijd gemaakt en dit is Hoeveel werk die Heere het om te gaan doen As ons laaggebid het Dis nie was nie een lichtelike saak As die gemeente bid hier nie Want in die bid hier het ons gesê Heere maak so, Heere maak so Heere sok vir dit, Heere dink aan die Wat minder vervoorrecht is, Heere sê nie die kost Heere maak jy ons dankbaar Heere terwijl ons ee dink aan die wat nie Het nie En as ons klaaggebid, die dag as ons amen sê Dan moet die Heere uit die blok uitwees En hy moet al hierdie dinge doen Dis hoe ons gebid het Dis hoe die mense tot vandag toe bid. En nou besef, ons God gaan niks meer doen nie. Want hy het, hy gaan my nie genees nie wat hy het. Hy gaan my voorzien nie wat hy het. Hy gaan nie my finansies oplos nie wat hy het. Hier leed die oplossing. Hy is die oplossing. Ek dra die oplosser binnen in my. En as ek skep uit die fonteine van huil, dan lees dit die doors, wat die aansla ten my veroorzaak. En uit hieruit, soos hy gesê, uit hierdie eenheid, word die kracht en sterkte gegrond vees, en is God bezig om dier my, en gaan dit die sonde my doen nie, dier my die probleem op te los. En as ek weer kyk, sien ek, maar dit het voorbij gegaan, van die sigtbare ding is van voorbijgaande aard. En nou kom ek by een punt, en ek sê, goed, Heere, maar nou kan ek nie meer vir die opdracht te gede, want alles wat ek voor vraag het hier reeds gedoen. Wat is daar wat jy die Heere kan vraag? Wat hy nie reeds gedoen het nie. As jy nie wat testamenties kyk, onthou nou wat Jesus sê, hy sê, in die dag sê jy my niks vra nie. Hy sê, jylle sal nie meer by my kom smeek, jylle sal nie meer en met jylle vraag, vir my vraag, ek moet goed vir jylle doen nie. Want in my sien, het ek jylle geseen met alle geestelike sieninge in die jemele in Christus. Jylle staan in geen enkele genadegave achter nie, my godelike kracht het jylle alles geskenk wat tot lewe in gods dien. So, wat kan hy nog vir ons doen? het niks meer vir ons doen nie. Hy het het gedoen. So hy gaan hom nie meer vraag nie. Maar dan sê hy alles wat jy die vader in my naam vraag, en nou gebruik hy die woord uit die jou, en dis wat hy gebruik in vers 24, wat hy ons in Johannes 16 nou aangehaald, hy sê hy sê, nou gaan jy my nie meer die, die goede vraag nie, uh, want die woord vraag het, het nou uit jou geword, wat beteken in die sensie om met God ooreen te kom, om met God saam te stem, oor wat hy my mee geseen het. Hy het my geseen met alle geestelike sêninge in die jemmele in Christus. Ek het nodig om met God oor eenstemming te kry oor wat hy sê. Dis die verandering in denken. Dis die woord homologeo is om met God saam te stem oor wat hy sê. Hoekom? Omdat ek gemetanoio het. Ek het my gedagtes verander om by God sin aan te pas. Dis wat van Johan gepraat het van wat Colossensie 1.9 sê, hy sê as die twee strome saam dan verloor die ene sy identiteit. My gedachte het saam gevloe met Godse gedachte. En nou die vader vir Oranje geword. En ek het een gedachte, selge is God. En nou kom Daniel, en Daniel sê vir ons, wat gebeur, hierdie is die kutspap nie. Hierdie is een proces, een actieve proces, waarvan jy sê, André, wat een kiese is elke dag, maar dat is so een beloning, om verhouding met God te heer, dat so verhouding, om gemeenskap met God te beoefen. Dis waar oor hy uitroep, maar hy kan ons nie doong daar nie. Daar is so groot beloning daar, en hy sê, want in die proces, ek begin dier my gedachte te vernieuwe, te verander, tot te, is my gedachte verander. Beseef jy, ons is so bezig, om, ek sê nu die ouwens alles verkurses. Oeh, ouwens is om lieve kurses, want jy sê, ek moet die kurseske geld maak maar jy moet seker een materiaal daarstel, en jy moet een docent daarstel, en dan maak jy geld daarvoor. Nou, jylle onthou, dat in die feest is, skryf Paulus die ding, hy sê, hy het aan die gemeente gegees, sommige as, apostels, profete, evangelist, as en deeraas, hy praat van die, sogenaamde vijfhoudbediening, hy sê, om die heilige stueteris, vir die dienstwerk. Nou is ons 2000 jaar, na die kruis bezig, om heilige stueteris, vir die dienstwerk. Dit moes ons nie al heiliges gewees het, wat bezig is met hulle dienstwerk nie. Maar jy sien, wat die vijand in ons koppe gebring het, die vijand in ons koppe net hierdie een sleetel ingebouw en gesê, as ek dit net uitstel na moore toe. Nie ver nie, net moore. Jy weet, ek kan moore begin met my dieet. Maar weet, as ek 20 jaar gelede die moore met my dieet begin het, dan was ek nou 10 kilogram lichter. Verstaan julle die beginsel eh? Het is net tot morgen En so lang as wat ek vir die Heere vraag Is dit die uitgestelde hoop Want as ek vir die Heere vraag dan moet hy dit nog doen En gaan hy dit nog doen oh, Ek hoop hy gaan dit doen Maar nou, hoekom het hy dit dan nie lang al gedoen nie Want die meeste goed wat ek vandag vraag Had ek gister en eer en laas week en laas maand ook gevra So ek nou het ek opgevra So wat bid ek Voor veel vraag wat bid jy Ek kan net met God saamstem sê, Heren, jy het my geseen. Heren, toe jy my geseen het, het jy my teenstander ook geseen. Toe jy my skuld gedra het, het jy die ouwe teenmystands skuld ook gedra. En wat mense doen en wat ek doen, die verkeerde goeders wat doen, want baie van hierdie goeders kom na ons toe door mense. Die verkeer wat die die mens gedoen het, het het jy veranderd. Jezus sê, noem hy nie verander nie. Die prijs is betaal. Ek het, net so lief jou, ek het daar net so liefst as jy jou het. Kan jy nie jouself oorgee aan my nie? Want al staan jy in die verskrikkelijkste van strijd, as jy hier is waar ek is, as jy drink uit die fontein van hy, dan kort jy niks. Sêf jy, jy kan vanmorgen in die oomlik niks kort nie. Om te lewe, sonder tekort. Om by die punt in jou leven te kom en te sê, jyre, ek kort niks. Eens vir my so alles, dat ek niks kort nie. Nou, ons verstaan die ding verkeerd. Want baie ons wat nou by die kort niks kom nie, kom nou by die punt dat hulle sê, raai, right, as ek niks kort nie, dan beteken dit ek hoef niks meer te doen nie, so dan verval my, my natuurlijke, my biologische, my sekuläre lewe behalwe, en verstaan, dan moet iemand dan nou vir my sorg. Jy weet, baie ons het met hierdie gedachte is, jy weet, as ek in Rus in gaan, dan moet, iemand moet rekenings betaal. So as ek in Rus is, dan moet die Heere jou sê en laat jy my kan sê en dat, dat ek in Rus kan lees, word jy. So, dit hou nie op. Ons hou nie op om te leven nie, ons hou nie op om te werk nie, ons gaan allerlei gouders doen. Maar in ons, is ons in een rus. En daai rus, is, sien jy waarop, oor die, begin die gedachte verander, om te sê, jyre, maar solank as wat ek, in my gebed sê, jyre, doen, doen dit, doen dit, doen dit, doen dit, denk aan die, jyre, gaan daar, wees my dit, solank ek dit sê, is ek nie in een rus nie. Want dan beteken het, ek stel nog wat, reeds by die jyre gebeur het, stel ek uit, dit moet dan nog kom, dan sit ek myself terug in die ouwe verbond. Sê jy, om niks te kort nie, wat het David ontdek? To David skryf het, ek kort niks, het David omself a duizend jaar, luister wat het gebeur het, hy het omself a duizend jaar voor en toe verplaas, David het duizend jaar voor die kruis geleef, hy het omself a duizend jaar voor en toe gesitte gesê, ek kort niks. Paulus sê, ek is met Christus gekruisig, ek kort niks. Hoor wat sê Jesus? Jesus sê, word soos een van die kinderkies. Wat sê jy sê na die kinderkies kyk? Waar is hy klein oogappel van my? Hy oogappel soos ek sê na sy klompe achter. As jy sê hoe hy hier rondpryd, rond hylle kort niks. Sê jy wat bedoel hy by wees as een kind? Kort niks. Moet hylle nog groot word? Moet hylle nog slaag Moet hylle nog universiteit toe gaan? Moet hylle nog gebezigheid op sit? Moet hy nog hy kindersgroot maak? Au! goeders gaan hulle nog doen, maar ek kort niks. Besef jy, jy kan nou vanmorgen. Kan jy by plek wees om te sê, ek hoort niks. Ek hoort niks. Tijd is amper om ek het een lang ding om te doen met jylle. maar ek sal het hoort doen. Ek wil julle samen na die plat, sal om 9 dag kyk. Ek, ek wil vir net die beeld gee, Dit is Mooses' psalm. Nou, koos loop vannacht, ons het so'n vijf minuutte. Vijf minuutte kan dit nie doen nie, maar toe maar, ons gaan kyk. Dit is een so groe ding. Ek wil het lees vir julle. Die gebed van Mooses, die man van God. Want ek jy Mooses het die ding gesê, Mooses het gesê, God sal vir julle een profeet verwerk, wat soos ek is nou om julle luister, vir het Mooses gesê vir die volk. Nou, ek het gesê, die julle skrif, die julle bybel, is een profetische peeldvinger wat wees na Jesus Christus. Nou wil ek jou wees, hoe is die mens gevop? Nou, ek het nie een beswaar teen wat hier geskrywe staan nie. Maar nou moet ons omlees, ons het ons nou inzicht gekry. Ons moet nou lees wat hier staan in die licht van die kruis. Nou hoor het sê, Mooses, hy sê, Heren, hy was vir ons een toevlug van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore was en nie die aarde en die wereld voortgebring het, ja, van ewigheid tot eeuwigheid is jy God. Nou, ons het daarmee een probleem nie, nee. Dit is nou, jy was vir ons een toevlug van geslacht tot geslacht. Kan ons sê, jy is vir ons een toevlug van geslacht tot geslag Goed, nou gaan hy aan, hy sê, jy la die mens terugkeer tot stof en sê, keer terug oom mense kinders. Oef, en nou het ek al by graf gestaan, en dan staan die dome nie moet, en hy vat die hand vol grond, en hy gooi dit op die, klink vir my altyd so hard, gooi dit so op die kis, en hy sê, stof is jy, en tot stof sê jy terugkeer. Hy sê, laat ons terugkeer tot die stof. Nou is dit wat God doen. Dink nou bykie mooi, God het ons so lief gehad, dat hy vir ons gesterf, vir toe ons nog sondags was. Hy het ons skuld kom dra. Hy het ons kom vergewe, hy het ons kom heilig en reinig, hy is mal oor ons, hy wille een verhouding met ons hee. Reg. En nou nou kom hy en hy sê, hy laat die mens terugkeer tot stof, en sê keer terug oor mense kinders. Dink bykie mooi vir oomlik aan Genesis 2 vers 7, en heel ondou wat sê Genesis 2 En God het die mens geformeer, uit die stof van die aarde. So wat is Gods aarde? Dat ons stof moet wees? Of is Godse hart dat ons sal terugkeer tot sy oorspronkelike blauwdruk vir die mens toe hy hem geformeerd het uit die stof van die aarde? Hoor jy? Godse uitspraak is, ek wil jou herstel in die plek waar aan hem was. Is dit nie terugkeer tot stof? Dit nie wat hy bedoel nie. Wat wil God met stof maak? Maar wat is Godse hart? Godse hart is, hy wil ons herstel tot die volmaaktheid waarna Adam geskaap het, sonde in waar gerechtigheid, neiligheid, sonder die bewissing van sonde, het hy dit recht gekry die kruis? Hy het sy deel gedoen, al wat ek en jy nodig het sommentaan vaar, om te glo. Hy sê hy laat die mens terugkeer, met ander woord hy roep die mens terug, Godse hart, hy sê ek sê vir julle profeet vir weg, wat soos ek is sê Mooses, hier die profeet kom en nou roep hy ons terug, hy roep ons terug tot ons oorspronklike, ons oorspronklike. God sy oorspronkelike doel met ons levens. En nou gaan hy sê, want het duisend jaar is in die oe, soos die dag van gister, as het voorbij geskiet, en soos die nacht waak. Hy sê, vir God is dit al nie tyd nie. maar ander woorde, daar is vier duisend jaar wat geloop het, van Adam af, tot by Jesus. Van die Adamse val af, tot by Jesus. Hy sê, dit vir is vir Ies soos die nacht waak, gaan vir Ies soos die so nacht voorbij. So en of waarvan praat hy? Praat hier van David, vanig. Hy sê, weggespoel het die hulle, hulle word soos die slaap in die morgen, is hulle soos die gras wat weer uitspruit, en die moore bloed het, en spruit weer uit, en die aansnijm is het af, en het verdor. En onmiddellik as ek het lees, dan denk ek, o, dit is marie mens, want alle vlees is soos gras. Maar dit is hier waarvan, hy praat nie. Hy, van praat, hy. hy praat van die 4000 jaar wat jou voorbijgevliegd het. Hy sê, die dag kom, van aansnijm af, hy is weg. Hy sê, soos een nachtwaak gaan het voorbij. Hy sê, 1000 jaar gaan van God soos een nachtwaak voorbij. So God staan buit die tijd, hy sê, Want ons, hier kom my lekker in, hy sê, want ons vergaan dier die toren en dier die grimmigheid word ons verskrik. Hoor jy die begrip wat die ouw mens, die oud-testamentese mens van God het, as ons die vervulling daarvan in die kruis sien, en nou gaan kyk na die oorspronkelijke Hebrews wat hier staan, wie wat staan daar? Hy sê, die warmte van die asem, die woord die daar gebruik word, is een passievolle, een passievolle uitasem van God hy sê, en dan die woord grimmigheid is die hitte, hy sê die hitte van die asem, God sê die ergens waarmee God het beroep op die mens doen, en sê keer terug oor mense kinders. Laat jylle red uit die geslagheid, kom nou laat ons die saak uitmaken, kan jy die passie in God sy stem oor, kan jy die warmte van sy asem, ek wil letterlijk in jou nek voel, hoe dat hy uitroep en sê, kom terug, hoeveel keer het ons nie in hierdie week alleen, dit beleef, Dat die stem wat achter ons is, wat Jesaja van praat, Jesaja 30 en wat hy gesê, Jy sal een stem achter jou hoor wat sê, Dit is die weg, wandel daarop as jy links of rechts sal gaan. Hoe dat God kom, en hy kom met die, die warmte van sy asem, met een passievolle uitroep, hy sê, Sal jy nie toch maar geloen nie? Dit is wat in Hebreus staan. As ons na Hebreus 3 en 4 kyk, Sien ons Hebreus 3 en 4 wat sê, Ek het in my toren gesweer dat hulle my rust nie sal ingaan nie. Sien ons het uit die ouwe verbond uit die selle lingo behou, maar dit is hier waar hy staan nie, precies die wat in Psalm 90 staan, staan in die 3 en 4, wat sê, hy sê, my asem is warm, my uitroep is passievol, sal jy nie toch maar omdraai nie. Ons het dit vertaal met hy, en sy doorn gesweer, ons sal sy in nie ingaan nie. Sosof God uitroep en sê, sal jy nie toch maar asblief, sal jy nie toch maar je oor oopmaak, sal jy nie toch maar besef, dat hierdie is net een probleem, jy kan om parkeer nie. Hierdie krisis wat jy nou beleef is een probleem, moet laat die krisis jou inslik nie, sluk jy die krisis in. Want as jy drink uit die fontein van huil, dan word die krisis niks. Goed, kan ons nog een vijf minuut, right. laat, gaat hy. Hy sê, jy stel ongerechtigede, eindelijk wat hy die woordte daar gebruik, hy sê, jy weeg jy goed teenoor mekaar op. Ongerechtigede en verborgen die die sond is inkursief gedruk in die lig van die aangezicht, met ander woord, aan die een kant, het ons duisternis, en hy kom stel het teen oor licht, so wat maak lig met duisternis? Licht verdrijft dit, en nou sê hy, want ons daar gaan verby door die grimmigheid, weer eens die warmte, die passievolle asem, en ons bring ons jare door sy gedachte, die daar van ons jare, daar is 70 jaar, is ons baie sterk as 80 jaar, die uitneemers daarvan is moeite en verdriet, want gau gaan het verby, Maar Moses hy sê, hy sê, ek maak een observatie, ek sien, hy sê hoewel God in Genesis 6, wat Mooses self geskryf het, gesê het jylle jaars of jy is 120 maar voor Genesis 6 het God die mens gemaakt na sy beeld en gelijk en nie om te sterf nie, kan jylle dit ook indink? Besef jylle ontstaan nou in die 120 jaar dispensatie maar besef jy daar kom een eeuwigheidsdispensatie wat ons in verheerlikte lichaam gaan wees wat nie gaan sterf nie? Paulus sê by die laaste was sein, moet dit wat verganklik is met onverganklikheid oorkleed word. Besef jy dat dit is waarvan hy praat. Nou Mooses beskryf hier, hy sê, die jare van ons leven, as ek observeer, sê Mooses, sê 7 God het gesê, in hierdie dispensatie 120, so daar is 30% daarvan gesteel. Wie het gesteel? Die vijand, want waarvoor gebruik ons die energie? Ons gebruik die energie om ons gedagtes te vul met die aanslag van buiten, ons verbreek die eenheid, ons dink nie die fonteine van hyl nie, en ons mis uit op die oorvloedige lewe, en ons syng dat ons niks kort nie, maar ons sê ons kort. Sê so, sê jylle, om hierdie lied te kan syng in die toekomst, is om myself by die plek te bring, te sê, jyre, ek is by jy, ek kort niks, jy is vir my alles wat ek net he, hy sê, Wie ken die sterkte van die toren en die grimmigheid? Een annerwoordig van Godse passie oor die inkomstig die vrees, dat nie verskillig is. Hy sê, leer ons om ons daar so te tel, die woord vertel daar, is om ons daar so te weeg. Leer ons om ons daar so te weeg, dat ons een wijsheid mag bekom. Dat die wysheid ons deel sal word. So wat sê Mooses hier? Mooses sê, ons het nodig, om ons daar te weeg. Nu wil ek terugkom na wat ander hy net nou gesê het. Dat hy het gesê, Daar is so groot, groot kompensasie, daar is so groot beloning in, om een kant met die Heere te gaan. Luister mense, hoe lang gaan ons nog praat? Hoe lang gaan jy nog praat oor een kant met die Heere gaan? Voor jy dit rechtig gaan doen. Voor jy dit rechtig. Sê Heere, maar jy kan my dag verleng. Hy sê, jy sal die dag verleng, sê Jesaja 53 jy sal die wat sê hy daarmee? Ek en jy het net 24 hier, allemaal ons het net 24 hier in die dag. So hoe gaan jy jou dag langer maak? Want ons, ons groot behoefte om ons dag langer te maak, want dat is te veel goed om te gebeur. Jy sien die antwoord is hoe een hoog, hoog smaarder not harder. En hoe gaan ek smarter werk en nie harder nie? Omdat ek nie gaan energie mors op goed wat nie energie nodig het nie. Ek kan die argument parkeer en ek kan gemenskap met God hee, of ek kan bezig wees met die argument, en ek kan die leven in oorvloed mis in die proces. Nou gaan hy aan, ek, excuse, ek gauw klaar maak, hy sê, hy sê, keer, nou hoor, hoor net hierdie uitroep, hy sê, keer terug, heren, tot hoelang, nou die woord keer terug, is precies die selwe woord, wat staan in vers 3, wat sê, hy laat die mens terugkeer, hy sê, heren, keer terug, bring ons terug, tot die oorsprong, tot die oorsprong van die gedachte, so het gesê, die woord heerlijkheid, kom van Dokkaio af, het God Godse oorspronklike beplanning, hy sê, kom terug tot die oorspronklike beplanning, hy sê, ontverm jy oor die knechte, hy sê, hoe lang sal dit nog wat, ontverm jy oor die knechte, versadig ons in die moore met die goedertierheid, so dat ons kan hebel, en bly wees alles daar, leer ons om ons daar so te tel, die sien, as ek in die Heere, verochend eenkant gaan, wat doen hy, dan versadig hy my in die ochend met sy gedachte. En wat gebeur met my? My jylle dag. Ek bekom my wijse hart. My jylle dag verloop anders. Ek leer om aandacht te gee aan dit wat saak my, kompeer dit al te sê, don't measure in minors. Ons is meester om te major in minors. Ek het een argument met my bierman of met my vrou of met my man, Ek het argument, en hierdie argument verteer my jylle lewe, that's my doing in the minor. Ompeer het gesê, mind in the beginning what matters in the end. Don't mind the minors. Mind in the beginning what matters in the end, what matters. En daarom sê hy in die moore, jyre, in die moore sal ek my, my saak in die voelie. Hy sê, maak ons bly nou luister nou net hierdie een, jylle moet nou hierdie asjeblief saam met my lees. Hy sê, versadag ons die more met die goede retienheid, so dat ons kan hybel en bly wees in al ons dae. Maak ons bly in die dae waarin, oor nou wat sê hierdie vertaling, hy ons verdruk het na die jare waarin ons onheil gesien het. Ei, toch, wat is Godse hart? Nou die I het ek een uh, hakkie omgesit, want dit staan nie in die oorspronkelijke nie. Wie wat staan die oorspronkelijk? Hy sê, maak ons blij na die dag waar ons verdrukking en onheil gesien het. Van die val van Adam af, is die mens oorgebring in die macht van duisternis. Is dit nie so nie? En in al die tyd was sy leven gekenmerkt door smarte en ongerechtigeerde en straf en alles wat bijgekom het. Is dit recht? En nou Mooses, maak een beroep. Mooses wat vir die wet gegeet, hy maak een beroep. Hy sê, maak ons blij na die dag waar ons onheilend verdrukking gesien het. Waarop beroep hy om? Hy beroep om die kruis. Hy sê, laat die werk, laat die werk, hy sê hy nou weer recht, hy sê, laat die werk vir die knechte sigtbaar word en die heerlijkheid, die oorspronkelike bedoeling vir die kinders. Het het geword? Het hy sy sien gestuur? Het hy ons geheilig? Ja. Hy het, hy hoorde net, Moosesse gebed, het, het toe vaar geword, hy sê, en, laat die lieflikheid van die Heere, ons God oor ons wees. Nou, as die lieflikheid van die Heere, ons God oor ons is, wat kort jy dan? Dan kan jy maar sê, ek Hy sê, en bevestig, nou, luister nou net hoe, as jy, eerst met die wet oor die kop geslaan is, dan sê, moet werke bezig. Nou, hier staan dit, hy sê, En bevestig die werk van ons hande oor ons. Ja, die werk van ons hande bevestig dit. Ek is so blij, die Heere het dit nie gedoen nie. Want as die Heere die werk van ons hande bevestig, on die tyd toe Mooses dit skryf, toe sê hulle onder die wet. En dit beteken as God die werke van ons hande bevestig het, dan beteken het ons doen van die wet, moes God bevestig het. Dan was ons in die moeilikheid vandag. Want dat is nie genade nodig. Maar, maar jy sien, daar staan niks van ons nie. Dit is bijgesit. Wie wat staan daar? bevestig die werke van handen, dit wat daar oorsprong staan, daar staan nie van ons handen nie, maar bevestig die werk van handen, wie sy handen praat ons hiervan? Godse hand, bevestig jy die werk van jy hand, ja heren, bevestig jy dit, het hy dit bevestig? Hoor jy, kan jy sien, ek en jy kan nie met dit vra nie, Mooses het het gevra, toe die tyd was om dit te vra, Jere sê, soek my, terwyl ek te vind is. Roep my aan terwyl ek nabij is, en, en Mooses het gedoen, en hierdie waarheid het waar geword, en nou leef ek en jy, in die tyd van, ek hoort niks. Ek hoort niks. To ek hierdie psalm lees, en ek besef, ek sê, jere, dit nie wonderlik nie. Dan kom hy breers vier, en hy sê, laat ons ons dan beeivere om te gaan in die rust, wat er rust ons nou is, in beeivere om in te gaan, wat er rust dit is om te sê, jyre, jy het gedoen, die gebed van Mooses, kyk wat die godsdienst van ons geleer, godsdienst van ons gesê, oh, jy weet, stripies getrek, ons damal 70 gehaald, jy nou min of meer klaar, skies hou, Ronnie, 70, 80, dit is nou omtreknesie voorbij, weet, jou voet is nou in die graf, dit is wat godsdienst van ons geleer het, maar die waarheid van die woord sê, jou kracht is soos jou da, hmm, Hy het nog 50 oor, Ronny. Net soos hy, dit soos, 50 ongeveer, right. Baie ons maak nie eerst 50 nie. Maar prijs die Heere. God het een plan vir ons. Wie waar leed het? Ek kort niks. Kan ek het met jou deel vermoorde? Kan jy vermoorde uitstap en sê Heere, ek moet by die plek gaan kom, waar ek kan sê in waarheid, ek kort niks en sê niks meer wat ophou is nie. Ek het alles. Ek is versadig. Versadig my in die ochend. Dit beteken maak my vol met die goeie. God sê, ek wil jou so vol maak, jy kort niks. Ja, nou kan jy het sê. Nou wil sy sê. Dit is ek met Godse gees in my. Maar wat eindelijk wat het moet word is, Dit moet God word met ek in hom. En as ek hier opereer, maak ek staat op my vleeslikheid. God is by my, maar ek leef my leven. Maar as ek hier kom, en God is alles, hier kort ek niks, want dan is hy alles, wat in die lewe sin maak. Dankie vir die wonder van, van om niks te kort nie. Dat ons rechtig, dat ons nie meer een strevers godsdienst het wat waar ons ernst moet heen gaan nie, maar dat ons by die plek gekom het waarvoor jy so'n prijs betaal het. En dat ons vanmorgen kan sê, heren, ek hoort niks. In hierdie oomlik, heren, uit hierdie niks uit, word sterkte gegrond wees. Uit hierdie heerlijkheid uit kan ons leef, sal ons levens die getuiende sies. Ons eer hier vanmorgen. In Jezus naam. Amen. Kom, drink lekker thee saam met ons, of koffie.